De sehogy sem tudta felidézni, mi került a többire, pedig nem sokára megérkeznek a faluba. Águszta vörös ajkaim mozognak majd fölöttük. Bolond, aki az érzéseit közszemlére teszik, képes lapra írja le. Még azt hihetik, mondta Benedikt a kutyának, hogy popstar vagyok, vagy költő. Gyere, próbáljuk meg kidolgozni magunkból ezt az őrültséget. Aztán megtörtént, és a kezünk remeg egy kicsit. Mit mondjunk, nyár volt.